Uztaritzen, egonengira egun Uztaritzeko elkartean bat asuna, sortu baitzen joan hastean, lehen Biltzarna gusia bintzat egin zen, gurekin, manu erbiti, txaldean, egunon? Egunon. Eurdean elkarte berri bat, behar beste elkarte batzu, Biltzeko, Uztaritzeko elkarte guziak Biltzeko beharra, sen ditu zen Uztaritzen? Guti gura bera hori da, Hori uh, izan da, idea izan da, elkartene etortzen da idea hori, elkartene gunatik. Zeren uh, alatz maiten genuen, uh, gidaritza batzordetik uh, eldu da ideia hori. Uh, elkartene eguna segurtatzeko. Uh, baita ere, uh, bizpairu elburuak badira gehiago ere, uh, gaitasunak uh, partekatzeko ere bai. Mm -hmm. Zeren uh, batzuk badakite be nola antolatu uh, uh, konzertu edo uh, uh, olako gauzak eta beste batzuk ez dakite, beraz hori uh, pixka bat gaita asun horiek uh, partekatzeko. Mm -hmm. uh, gero bada ere uh, elburua da ere uh, elkarrekin gertakari batzuka antolatzea. Uh, jakin behar da ustaritzen gutxi gura bera irugaita amak. Uh, elkarte bat direla, mm -hmm. ez dira denak uh, ezagutuak, uh, el, ez dira elkart ezagutzen ere ez, mm -hmm. beraz ortarako ere esortu zen elkarte eguna, eta hor pentsatu dugu, uh, berdera tresna bat uh, elgarrekin lan egiteko, mm -hmm. beraz uh, gauzabatzuk sortzeko elgarrekin. Hala, uh, ortako uh, idea sortua da, Eta joan den hastean, beraz, uh, amalau uh, elkarte bildu dira, uh, ez daga izki, uh, mm -hmm. hasteko, eta ala sortu dugu, uh, dugu elkarte hurik. Mm. Uh, elkarte dezberdinak, arrundal ere ustaritze hiri bat da, hiri handia, uh, eta bon, elkartean el buruak, pentsatzen desberdinak direla, beren eguneroko bizian badute eraginik, elkarte horiek? Diadanik batzuk zagutzen dira. Hmm? Uh, zagutu dira, elkartean egunatik ere, hor uh, uh, biziki ongida, zerren uh, uh, biltzen dira uh, haien elkarteak uh, presentatzeko eta bon, kanpoko dienak heldu dira biztan dena, painan ala ere uh, uh, elkarteak elkart ezagutzeko eguna hori bizik ongi zen. Eta hor idei batzuk sortu dira hortzik ere adibidez uh, musikaren eguna ustaritzen uh, izanen da horten uh, lehen aldikotz. Eta hor uh, hala, el karte, musika elkarteak, uh, kantu elkarteak elkarteak eta bak bildu dira edo bilduko dira hori uh, shortzeko. Mm -hmm. Beraz, hor, uh, uh, berriz gaiten dut, uh, elkarte uh, el berri hori, uh, da laguntzeko ere hori antolatzeko, uh, beste naz da talde bat hartzen du beri gain bakarrik, beraz, hor da pixka bat uh, denak elgarrikin zerbait iteko. Erra, eh, jana idu, uh, beste ekitaldi berri batzu sortzeko ere? Bai, ez bakarrik... Uh, Gehi gari bon, bat Hori izanen elkarte uh, bakotsak bere... Uh, Bere gauzak egiten ditu, hori normala eta segituko dira hula. Hala ere beste gauzabat batzuk berri batzuk zuk sortzeko, uh, tresna bat behar zen. Eta ortarako elkarte hori sortu da. Mm -hmm, tresna bat. Eta uh, ustaritze erria egun erokoan uh, biziarazteko helburuarekin ere? Bistanena. <laughs> <laughs> ez takite ustaritzeko hiri, azkenen ahum da, pixka bat baionako periferi hiri oietako bat da, uh, lo egiteko hiri bezala ere ikusten da initzetan? Ba, Nek ez dutola ikusten. Yes. Uh, Atse maiten du, ala, hainitz elkarte bat dira, hainitz uh, jende biltzen dira, mm. uh, egunero, uh -huh. uh, astero, Eta bizi bat bada egiazozz bizi bat bada uztaritzen. Berdina ez da ongi ateratzen ez da ikusten kanpoikutzen hori da. Beraz justuki beriz egiten du tresna hori importantea zen, alapixka bat zabaltzeko eta ikusteko ere bizi bat bad dela ustaritzen, bizi handi bat bad dela ustetzen.zen karte mota bat dira adibidez? Aldinet oh, arribada eh orro segendra egin gabe bistandea badira egin gabe badira badira kirol elkarteak carteak sagutoa diginak gero kultura el carteanis badira badira mushkarariak badira el ba uh, ba ba uh, er ekologikoak bistak adibidez? divises a Ekogiz. Baiz, ez duzu ezagoutzen, hori eh, ekogiz. Ebe, ba -e diouztuki, ez dira oino ezagoutzoak, eta diouztuki berdute ere uh, uh, diena konkitun. <muchem> Beraz... Elburua el el da, adibidez uh, um, emazte batak egiten du tapetan hor, uh, ustaritzen bon, eskoletan us. esko esko eskoletan uh, uh, ala ekologiko uh, gauzak uh, egiten ditu uh, aurrekin. Ez uh, da bat ere ezagutua, adibidez badira beste batzuk, hola uh, eta hortako da pizka bat, pausoz bon, pauso inenu guri, mm. baina ala ere... Uh, Ikus garritasun gehiagoen maiteko? Horri da. Hori da? Bai. Simpleki. <risa> bon, orduan uh, ustaritzeko elkartean bat asuna sortua da, joan astean uh, belzarnak usialena egin duzu, ondoko pausuaak zein dira, beraz, elkarte orjentzat? Bom, ba, erraiten re, nuen bezala, pausoz, pausoz uh, hariko gira. Uh, bidatak baditzugu aurten, ja nik, bon, betzi bezala elkartean eguna izanen da irailan, aurten izanen da uh, sortzianak irailaren sortzean. Igutatu ba, zuena jendetan? Hori da, eta da izanen da urtero berdin da, e, bigarren, irailaren bigarren hastean beti izanen da. Eta be, dena orten da diustuki musikaren eguna uste Eta hor, uh, kusiko dugun nolantolatuko giren, baina lehena izanen da, beraz hor uh, bildu behar da ere bai ala hori ere uh, ipatuko duguna ere berantago maniu erbiti gurekin ginoen uzaitzeko elkarten bat asunako kide izan nontxa miresker miresker garen <laughs>